Les pèrdues, més de la meitat necessiten comptar amb recursos propis, mentre que un 31,2% recorren a l'ajuda de familiars. Un total de 500 dels seus 10.000 associats han estat encastats sobre els efectes que han produït l'augment d'impostos en la venda. S'ha de destacar que gairebé un 25% han assumit l'increment deriva a costa del seu marge de beneficis. No obstant, està previst que de cara al gener sigui més els comerciants que hagin d'optar per pujar els preus a Barcelona. Fins ara, en un altre 11,4% dels casos han estat els proveïdors els que han encaixat el nou tribut. D'aquesta manera, comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'IFM, això és tot un poble que us parla i acompanya Susana Vila, eh, Carlos Gasol i Jordi García. Entrem? Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García.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 Així és, una guarderia social concertada de la Triitat Vlla ha hagut de tancar les portes a aquest curs per la impossibilitat dels pares de pagar la quota completa. Els problemes financers que estan afrontant en aquest inici de curs és per culpa de l'impagament de la subvenció que es va comprometre a pagar-los la Generalitat a principis de l'any passat acadèmic.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 podran sol·licitar aviat la subvenció corresponent a aquest curs 2012-2013. L'ajuda serà aquest any menor que la de l'any passat. El retard en aquestes ajudes és el que ha fet aquesta Guarderia de la Trinitat Vella hagi hagut de tancar portes. En cursos anteriors, la Generalitat feia un avançament d'un test de les ajudes durant el primer trimestre de l'any i n'abonava el 66% restant entre octubre i novembre. El curs passat no va ser així, i encara se'ls deu la totalitat de la subvenció. I, I marxem de la Trinitat Vella, però ens situem a dos barris importants del nostre districte. Parlem del barri de Congrés Indians i de Navas, que són els barris amb menys projectes al Pla d'Actuació del Districte. El districte de Sant Andreu ja ha presentat el full de ruta per als propers 4 anys. L'equip de Convergència i Unó no aposta per projectes socials i ocupacionals, com ara el Pla Integral de la Trinitat Vella. També inclou impulsar plans urbanístics i redactar projectes de nous equipaments, la majoria ubicats als barris de la Franja del Besòs, Sant Andreu i La Sagrera. El Pla d'Actuació del Districte enumera les accions que es faran a cadascun dels barris de Sant Andreu els propers quatre anys. Els projectes previstos per Naves i els Congrés Indians seran menors que per la resta de zones. Això opinen els veïns després de conèixer el full de ruta que ha marcat el Govern. La zona del Canòdrom s'ha de convertir en una gran illa d'equipaments per al barri i la ciutat. Aquí s'edificaran una desena d'equipaments esportius, socials i culturals. De fet, ja es van aprovar de manera inicial en el mandat anterior, però segons el PAT, en els propers quatre anys es continuarà definint el projecte. Doncs el PAT, que és el com hem dit el pla d'actuació del districte, també inclou millora a aquesta plaça i al final d'aquest any s'inaugurarà un viver d'empreses de creació en l'edifici del Canòdrom. A més, el full de ruta del districte comprèn reestructurar l'interior de l'antic local de l'Associació de Veïns del Congrés. Navas és l'altre barri amb les propostes del PAT. Hem de dir que aquest és el cas del centre cívic de Navas, que s'inaugurarà els, prop els propers mesos. A més, els alumnes a hores d'ara doncs, ja omplen l'escola Bressol i els pisos protegits ja s'han adjudicat. Tot això es preveuen millores a diversos centres adequatius. També s'actuarà a les places del barri es reurbanitzarà la de la Mainada, s'executarà el projecte urbanístic de la Guineu i s'instal·laran aparells per fer esport a la plaça de Ferran Reyes. I atenció perquè hem de dir que el taller de músics ha fitxat a l'exconseller Treserres. L'exconseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manel Treserres, s'incorpora a l'equip docent de l'àrea de Llengua i Comunicació del nou Centre d'Estudis Superiors de la Música del taller de Músics, a Can Fabrà. Aquest no és l'únic fitxatge, ja que l'expresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Enric Marín, també entra a part del centre com a professor de l'àrea de Comunicació.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 Marín, que ha participat com a professor en programes de doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Ramon Llull i la Universitat Oberta de Catalunya en assignatures relacionades amb història de la comunicació, ha estat degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya. I atenció, perquè al llarg d'aquesta setmana us hem anat parlant del cartell de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar i hem de dir que a hores d'ara ja es coneix com serà aquest cartell de la Festa Major. Per segon consecutiu, s'està fent el concurs de cartells de la Festa Major organitzat per la Comissió de Festa de Sant Andreu del Palomar. L'organització farà servir el cartell guanyador per a promocionar la Festa Major de Sant Andreu de Palomar sobre qualsevol format. L'organització reserva els drets de reproducció del cartell guanyador que seran cedits en exclusiva pel seu autor. El guanyador es compromet a fer les adaptacions necessàries pels diferents suports de comunicació.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 Aquesta modificació que ha de fer l'artista en el cartell fa que en aquests moments no us puguem donar a conèixer el nom de l'artista guanyador, del qual ja us en informarem en els propers dies. Per tant, el jurat serà l'únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència i estarà format per professionals del disseny gràfic i per membres de l'organització, els quals no podran presentar-se en concurs. El jurat es reserva la potestat si és necessari de seleccionar prèviament els dissenys admesos a concurs.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 La sala infantil de la Biblioteca Ignaces iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui a les 6 de la tarda una mirada a Tintín. Qui? Què? Quan? Com? A càrrec de Pau Vinyes. L'activitat forma part de la programació d'actes de la vuitena trobada tintinaire de Catalunya, que celebrarà a Sant Andreu el 7 d'octubre, és a dir, aquest mateix diumenge. Quants anys té Tintín? Per què renega tant el capità Haddock? esbrina aquells i molts altres interrogants sobre els personatges de l'univers Tintín i emporta la llibreta Tintineira. Doncs hem de dir cal inscripció prèvia per poder col·laborar en aquesta, en, sí, en aquesta activitat que es realitza la Biblioteca d'Inglès i Escanfabra avui i és recomanat a infants a partir dels 7 anys. I acabarem el nostre repàs de notícies parlant del Sant Andreu, del nostre equip, podríem dir d'alguna manera. La pobla de Mafumet, troper rival del Sant Andreu a la Copa Federación. Després del sorteig de la fase autonòmica d'aquesta competició, el Sant Andreu ha quedat emparellat amb altre equip català que hi participa. L'anada serà aquest vespre al Narcís Sala, retransmès en directe per Ràdio Trinitat Vella i la tornada al 17 a Terres Tarragonines. El calendari de la temporada es comprimeix, es comprimeix una mica més amb la inscripció de l'equip a la Copa Federación. La competició comença avui, a partir de les set i mitja, en la 6 sala, però eh, ja us podem avançar que aquí, en aquesta emisora, connectarem abans, a partir de les set, i amb la visita de la pobla de Mafumet. Doncs aquesta serà l'activitat que es realitzarà i hem de dir que aquest serà el debut a casa en el torneig de la Copa Federació. El partit de tornada serà el proper dimecres 17 d'octubre a les 7 de la tarda a la Pobla. El guanyador de l'eliminatòria serà el representant català que quedarà viu a l'aquesta Copa Federación, que llavors arrencarà la segona fase d'eliminatòries amb rivals de qualsevol punt de l'Estat. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem amb més informació en aquest programa. Fins ara! and oh.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 Bé, Maria, moltes gràcies per oferir-nos aquesta informació. Doncs ens arriba una notícia d'última hora i hem de dir que aquest dissabte 6 d'octubre es realitzarà la festa del comerç al carrer, al carrer Gran de Sant Andreu des del carrer Malats fins a la Rambla de Sant Andreu i a la plaça del Congrés aquesta jornada del comerç al carrer. Els comerciants de Sant Andreu sortiran al carrer per promocionar i vendre els seus productes durant tot el dia i hi haurà diverses activitats. Doncs serà aquest dissabte, dins el marc de la festa major del Congrés, el comerç del barri també sortirà al carrer la plaça del Congrés per tal de promocionar i vendre els seus productos durante todo el día donde se producirán todas las actividades y para hablar del nuestro barrio del barrio de la Trinidad bella doncs tenemos a la otra banda del fil telefónica la nuestra corresponsal la Manoli, bueno, buenos días buenos días pues uh, nos acaba de llegar una noticia sí. que dice que una guardería social concertada de la Trinidad bella se ha visto obligada a cerrar por problemas económicos uh, sabes a qué guardería hablamos una que acaba de cerrar ahora mismo ahora mismo sí una, una guardería social concertada ah, sí. es la guardería de que hay de la caixa uh -huh. de la caixa en la calle virgen de la virgen de la eh, virgen de lourdes uh -huh. sí ciento eh, entonces pero ya estaba anunciada que iba a cerrar sí. por falta de niños bueno sí. falta de claro de niños Bueno, lo que nos llega a la noticia no es que por, no... Pero no, no por nada, porque no hay niños. ya yeah. Claro, como esta guardería, en particular, digamos, la Caixa de Cataluña, uh -huh. bueno, la Caixa, de la Caixa, ¿eh? ¿eh? Aporta un dinero, pero el resto es, uh -huh. lo aportan los niños, claro, y los padres. Y entonces, pues ahora con pues uh -huh. ha bajado y, y, y no tienen niños suficientes que Bueno, lo que nos lo que nos dicen es que uh, se han visto comprometem han visto obligados a, a, a cerrar la guardería porque la Generalitat no les ha pagado el dinero que les debía. La Caixa. Sí. Ah, pues eso lo, lo ignoro, pero yo uh -huh. nosotros sabíamos que sí. iba a cerrar. Eso ya uh -huh. lo sabíamos. Uh -huh. Pero claro, se causaría por esto, pero Eh, nosotros tenemos entendido que niños han borrado bastante, bastante. Uh -huh. y, y de hecho, pues era por eso. Pero claro. claro, y si a eso le sumas que no ha pagado nada la caixa, pues mira. Uh -huh. Uh -huh. Evidentemente, pues han visto obligados a, a cerrar. Claro. ¿Y qué sabemos más de lo, la reunión que se realizó ¿Ayer? ¿Ayer? Bueno, ayer esta semana no ha habido una reunión de vecinos. Bueno, no, bueno, es para hmm. más que nada era para hablar sobre el, sí. la reunión bueno, mañana de plenari. Uh -huh. Y cuál es, cuál es el, el plenari pues sí. mañana será sobre el Burj Bau. Uh -huh. Que sí. no lo tiene muy bien muy bien cómo cómo cómo lo harán. Bueno, ya está hecho, me refiero de, sí. de en el sentido de cómo detectar uh -huh. que en coche va una persona sola o van varias personas. Porque de hecho el bus sería para el autobús y para para los coches que vayan a partir de dos personas, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, pues, que nosotros sepamos, lo que no tienen muy claro todavía es cómo detectar esto, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, a nosotros lo que nos ha llegado es que el 26 de octubre ya se pone en marcha el carril sí, exactamente, bus exactamente, exactamente. Pero me uh -huh. refiero que que esto es lo que había o mejor lo han solucionado ya, uh -huh. pero antes del verano ya en el mes de, en el mes de julio que no uh -huh. que no que no, no funcionaba. Sí, sí. Uh -huh. y, y esto pues, ya la han solucionado. Entonces os han convocado a mañana en el ayuntamiento. No, no, no, es aquí en el barrio, es un aquí en el barrio. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? aquí en el barrio. Es el que se anuló porque oh, sí. a una señora pues le dio como un corte de digestión vino la ambulancia y todos se la llevaron. Uh -huh. Y entonces anuló el penal y, y quedó para, bueno, lo, lo, el consejo de barrio. Exacto, perdona, sí, oh. el consejo de barrio. Y entonces lo pusieron para el día 4, para mañana. Uh -huh. Y otra cosa también que se hablará será sobre las calles pendientes de remodelar, de, de remodelar sí. que son dos eh, este año, lo que ya hay presupuesto y todo para, para hacerlo. ¿no? Uh -huh. Es el trocito este que hay desde el Turo de la Trinidad, de la plaza a la carretera de Riva, bueno, hasta uh -huh. el semáforo, sí. y luego la calle Galicia. Uh -huh. O sea, la calle Galicia, que es la que toca la biblioteca. La del Bar Juan, exacto, desde donde está la plaza, digamos, uh -huh. hasta... ¿Cómo uh -huh. se llama la calle esta que... Uh -huh. Bueno, hasta, hasta la, la plaza de André bello que llega allí al final. Ah, la, la zona aquella que coge la, la, la autovía ya allá. ¿No? Sí, la, toda la calle Galicia, ¿eh? desde uh -huh. la plaza... ...hasta el final el trocito este donde está la biblioteca... ...toda, todo el trozo este... Uh -huh. ...se sí, es lo que falta también, está aprobado... Uh -huh. ...y está la parte esta de dinero ya... por pues, ...empezarán a hacer ya mismo... Uh -huh. ...y luego otra cosa que es el muro de Mercadona... ...que me parece uh -huh. que ya hay... justamente sí. o sea, ha habido un acuerdo con la, una persona... ...que había un desacuerdo con el ayuntamiento y tal... Uh -huh. y ...me parece que eso ya está un poco arreglado... O sea que finalmente van a derrocar el, Exacto, el muro. Exacto, van a derrocar y van a, a hacer una, un, un, un señor que tiene allí un local y entonces lo van a hacer una una puerta o una salida por el Mercadona, claro, porque eso no va fuera. O sea, no uh -huh. sé exactamente cómo quedará el caso, es que ya se han puesto de acuerdo con él y ya eh, van a poner en marcha. Uh -huh. De acuerdo. Y también otra cosa, que el próximo sí. día 20 uh -huh. habrá una salida de, de lo que son los comerciantes uh -huh. a la plaza durante todo el día. Ah, mira, está bien esto. Sí, habrá bastantes actuaciones uh -huh. durante todo el día, habrá juegos para los, los niños uh -huh. y, y estará muy bien, muy bien. De hecho, la primera... Este sería el segundo año que lo hacemos. El año pasado lo hicimos también sobre estas fechas y tuvo mucho éxito. Uh -huh. Esperamos que esta, esta vez lo tenga también. que Es posible que colaboren entidades de todo el barrio, ¿no? Todo, todo el barrio, sí. Uh -huh. sí. Pues esto también es Espero importante. Espero que vosotros también vengáis. Sí, a ver si nos dejan un... un... queréis poner una ¿Queréis poner una... Una, esto, un stand tienda, sí. ¿Sí? ¿Queréis? Uh -huh. Entonces pues ya lo comento yo Que tenemos una reunión hoy con los comerciantes vale. y, y os pongo un stand a vosotros Esto estaría muy bien, ¿sí? ¿Ves? Pues vamos a... ¿Os pues contamos ¿eh? con vosotros? Sí, sí, vale. cuando cuando quieras hablamos y, y Sí, lo... sí, bueno y... yo ya lo diré Que contamos, uh -huh. ponemos un stand a vosotros Vale ¿Eh? bien. bueno bien <risa> Será el día 20 El día 20 que, que es, sábado? es sábado Vale, de sí. acuerdo Pues quedamos así. Vale. Si hay alguna información más que quieras añadir. Pues no, hay algunas, pero como todavía no es seguro, no te lo quiero decir. Ya, si quiere hablamos después del consejo, bueno, el de Barry, uh -huh. y cómo ha ido y tal, y entonces ya esto, si lo tengo ya seguro, uh -huh. te lo cuento, ¿vale? De acuerdo. Vale. Pues muchas gracias. gracias. Adiós, adiós. adiós, buenos días. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui, ara el que farem serà una pausa, però atenció perquè abans us comentàvem que el, precisament la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra doncs avui us oferirà una mirada a Tintín, és a dir, aquest qui, què, quan, com i una activitat que va a càrrec del senyor Pau Viñas que és historiador i historiador d'aquest programa doncs eh, parlarem amb ell per veure com es, com es prepara aquest acte molt bé, doncs fem una pausa i tornem Fins ara! Fa temps que no te veig pujant per ses escales Vam cap als migús, els curs de la memòria, no te record, el temps no m'ha deixat estar presents. dins els teus moments. El moment. la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble I si fa moment us parlàvem del nostre barri d'aquí de la Trinitat Vella doncs nosaltres que ho continuem fent perquè hem de parlar de la Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella que estan organitzant uns cursos dins el que és l'espai multimèdia i avui doncs volem parlar amb el seu responsable amb el responsable de l'audolà digital de la Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella. Avui tenim amb nosaltres en Joan Pujades. Mol bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que esteu preparant perquè sembla que molt... pot tenir força interès, això. Sí, ara l'octubre comença, comença el cicle de, de cursos de l'aula digital de la Biblioteca, uh -huh. que és un seguit de tallers. No, no són no ben bé un, uns cursos, diguem-ne, perquè són uns tallers d'unes poques hores que tenen per objectiu diguem-ne trencar una mica amb, la, amb allò que, que s'anomena la bretxa di digital. Uh -huh. Llavors el que hem programat per aquest trimestre d'octubre, novembre i desembre són un, un seguit de tallers uh -huh. d'un nivell bàsic perquè la gent que, que no té cap mena de, de coneixement informàtic pugui eh, començar a familiaritzar-se amb uh -huh. perquè adquereixin les eines bàsiques uh -huh. per ja desenvolupar un la, les, el potencial autodidacta que cadascú tingui Això està de força interessant perquè la gent jove doncs, podrà deixar per una estona els carrers i endinsar-se doncs, en el món de la informàtica que hi ha gent doncs, que tingui pocs coneixements al respecte Sí, eh, de fet tenim, tenim, hem programat un curs específicament per a joves encara que no està tancat a, no està tancat a la resta d'usuaris és un curs de música per internet però tenim, un, tenim molts altres que van adreçats a tota mena de públic uh -huh. i, i, com et deia, es tracta de que la gent que li ha vingut de sobte tot, tot el món de, de, la de les noves tecnologies pugui, pugui introduir-se de mica en mica uh -huh. I, perquè bueno, ja, ja sabem que és bàsica a l'hora de buscar feina, internet s'ha convertit en, en, en sí. el primer cercado de feina, a l'hora de fer-se un currículum, pues, ja, òbviament, ja... Eh, hi ha moltes més possibilitats amb, amb la informàtica i es tracta de que, el, de que la gent que hi ha molta gent encara que té molt, molt de respecte al món de la tecnologia pugui anar trencant aquesta por i, i, i obtenir eines eines que les serveixin per doncs, ja sigui per cercar informació, per cerca de feina o per, per poder s'obrir al món, món de les tecnologies. Uh -huh. I això no només està obert als joves, sinó que la gent gran també podrà participar en aquestes activitats, no? Sí, de fet, ara, ara a l'octubre uh -huh. tenim, tenim programats dos cursos, uh -huh. un d'iniciació a, a la informàtica i altra d'introducció d'interrogació als processadors de textos. Uh -huh. Ja sabeu, doncs el Word, el, el writer de l'Open Office, uh -huh. <coughs> perdó. Sí. I de moment la gent que s'ha preinscrit a aquests uh -huh. cursos és, és d'un ventall d'edats bastant ampli. Jo crec que tothom pot trobar, bueno, eh, pot trobar interès en aquests cursos per les diferents utilitats que, uh -huh. que necessitin. ¿Y qué durada tienen los cursos? Los cursos, como com te dije, son de unas pocas horas, al algunos mm -hmm. duran 5 horas, otros 3-3. El de la Informática en concreto, que es el que abre el ciclo de cursos en trimestre, tiene mm -hmm. una durada de 5 horas. Pero bueno, volíamos también informar a todos los usuarios que a, a la Biblioteca Trinidad o José Barbero dilluns y dimecres de 5 mm -hmm. a 8 de la tarde tenemos un servicio de suporte informático. Mm -hmm. Eh, què vol dir això? Que, que tots aquests coneixements o les petites eines que en 5 hores de curs puguis a, haver adquirit eh, les pots desenvolupar eh, venint a la biblioteca i si tens algun dubte els, el, el noi que s'encarrega de donar el suport informàtic pot recolçar la gent per tal de que no obliden aquests coneixements que en unes poquetes hores poden adquirir. Uh -huh. I uh... Després hi un, uns altres cursos també? Per... Sí, eh, és important eh, bueno, que els usuaris sàpiguen que el dia 15 de cada mes uh -huh. s'obre la preinscripció per als cursos del mes següent. Uh -huh. És a dir, ara oberts, està oberta la preinscripció per als d'octubre uh -huh. i el 15 d'octubre podran estan començar... Estan la preinscripció sí. perquè s'obre el de novembre. Efectivament. Uh -huh. A partir del 15 d'octubre ja es poden apuntar els de novembre. Bé, bueno, si el dia 15 d'octubre no s'haguessin omplert les places uh -huh. dels d'aquest mes encara es mantindrien obertes però al ritme que anem ja pràcticament estarem tancats d'aquí uns dies. Llavors el, a l'octubre, com he dit abans, d'iniciació a la informàtica i el d'introducció als processadors de textos uh -huh. i al novembre tindrem quatre mes, tindrem un d'internet un altre, sobre, el, sobre els correus electrònics, la creació del correu electrònic, que bueno, a, la, a la gent jove sobretot li, li semblarà que és una cosa superfàcil, de vegades ja... Txing... No, però Més potser... gran que, necessita, que no. necessita informació, necessita una petita ajuda per a obrir el correu i saber el seu funcionament. el seu funcionament. Clar, És que ara sense, sense correu electrònic no es pot anar en aquests moments per la vida, no? Sí, efectivament. Eh, I és el que, el que dèiem abans, no? que molta gent l'ha agafat de sobte aquesta implantació tan ràpida, que ha estat qüestió de 10 anys o... Uh -huh. O fins i tot menys, que, que molta gent a l'hora d'anar a, a, a una finestra de qualsevol entitat administrativa li diuen, bueno, pues fiqués en internet busqués aquesta, aquesta informació o li demanen un correu electrònic clar, hi ha gent gran que encara pues, no té correu electrònic I llavors encara que sembli molt bàsic ens sembla important fer un, un petit taller d'aquesta mena també tindrem al novembre un de ràdio i televisió i internet aquest ah, de està molt relacionat en, uh -huh. amb aquesta emissora Exacte. i una altra de música d'internet i al desembre ja farem un al desembre que ve l'època de Nadal explicarem a la gent com poder fer compres per internet uh -huh. també farem un altre taller d'introdució a la presentació de continguts i uh -huh. un taller de creació de blogs Serà amb el que conclourem el trimestre uh -huh. i començarem a programar des del trimestre següent molt bé perquè també en aquests moments per la gent que vulgui informació sobre el que és el que es prepara pel mes de desembre també podem dir afegir alguna cosa, no? Sí, nosaltres a, a la biblioteca tenim uns díptics a disposició de tots els usuaris on, on ve la relació de cursos, les dates i les condicions per apuntar-se, que bueno, són, són unes petites condicions. Tots els cursos, son, els tallers són gratuïts, tenen una limitació de places, que ve donada pel nombre de, de, de terminals que tenim. Tenim nou ordinadors, per tant cada curs seran de nou places per a que cada persona pugui disposar d'un PC. Uh -huh. I l'únic requisit és tenir el carnet de la biblioteca, que bueno, ja saben els usuaris que és gratuït i amb el DNI el podem uh -huh. fer en un moment. Ho fan en un moment. Sí, sí. sí, sí. Com deia, al desembre està el d'introducció a la presentació de continguts. Uh -huh que es bàsicament d'aprendre a, a, a desenvolupar el, el, programes tipus el PowerPoint o, o similars, mm. i el de creació de blogs i, com deiem el de compres internet, seran els de desembre, sí. Uh -huh. Molt bé. Doncs esperem que en els propers dies ens pogués anar explicant doncs, a, a com, re, com es realitzen aquests cursos, l'acceptació la, que, que tenen i, que, i a veure quanta gent s'apunta, no? Sí, de moment eh, bueno, sentim que la reuda a aquesta mena d'activitats ha estat bastant bona perquè de fet l'iniciació a la informàtica eh, s'han cobert les nou places. Uh -huh. De fet tenim 10 preinscrits perquè sempre preinscrivim alguna persona més per si faig algun dels que tenen la plaça, uh -huh. trucar als que estan diguem, en, en llista d'espera. Molt bé. Doncs des d'aquí doncs, animar a la gent del barri i dels de diferents barris de Sant Andreu doncs que es vulguin animar a realitzar aquests cursos, doncs, que passin per la Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella, que es troba aquí al carrer Galícia, i doncs, eh, si es volen apuntar doncs, que tinguin la possibilitat de poder-ho fer. No? Sí, i, i també volia, volia recalcar que el, la programació dels cursos la fem en base a la demanda, eh, havíem detectat una necessitat de fer cursos d'un nivell no molt avançat sobre conceptes bàsics de la informàtica, però si, si la gent considera que, que necessita fer alguna mena de taller, que no està programat, bueno, la biblioteca de Trinitat Vella José Barbero està oberta sempre a suggeriments perquè nosaltres mm. eh, bueno, tenim un marge per a programar diferents tallers o, o per triar entre una llista de diferents tallers i depenent d'aquesta demanda del, del barri pues farem, farem una tria o una altra per el, el proper trimestre que comença el GENE. Doncs avui hem parlat dels cursos de l'Espai Multimèdia de la Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella amb el seu responsable, amb el responsable de l'aula digital en Joan el Joan Pujadas, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i doncs esperem que això vagi força bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon bueno, animem a tota la gent del barri que passes per la biblioteca a fer una aullada. Molt bé, doncs això es troba al carrer Galícia, número... Sí, la biblioteca és toro al carrer Galícia número setze, uh -huh. i, bueno. i bueno, l'horari estava posat a la porta, obrim cada tarda de dilluns a divendres, uh -huh. i els matins, excepte dilluns, divendres i diumenge, la resta tenim obert de deu a dues també. Doncs que sàpiguen que la, la biblioteca també es troba molt a prop, al costat, tocant de la plaça de la Trinitat, per tant, no té pèrdua. Molt bé, doncs gràcies Joan per acompanyar-nos avui i ara doncs el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i ara sí, ara sí, ara que parlarem del Tintín, això serà d'aquests moments. Fins ara! I ara vinc del lloc, del lloc no vol dir a poc, a poc ni que la memòria s'obridi del racó.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 Marxa contra corrent i em rampar-me mal. Voltatge de la gent, simplement he perdut massa temps buscant el disolvent. Esquitxava i dibuixava un vent. Del color del cabell d'una rosa tenida de la vermell. Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda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 Bon dia, què tal? Doncs eh, esperant a veure és el que ens expliques del Tintín, perquè aquesta tarda doncs, tenim una cita molt important aquí a la Biblioteca Ines Iglesias. Sí, eh, arran de la vuitena trobada Tintinaire de Catalunya, que organitza l'Associació Catalana de Tintinaires, uh -huh. doncs eh, hi ha previst una sèrie d'activitats i una d'elles és un taller infantil per a la Biblioteca Ines Iglesias. D'alguna manera serà doncs, a, a través de jocs i tallers conèixer el personatge Tintín i els seus amics. Uh -huh. Serà aquest diumenge la vuitana trobada Tintinaira de Catalunya. Sí, eh, nosaltres som una associació sense ànim de lucre, que som els fans eh, de, de les aventures de Tintín, de l'obra d'Arger, el dibuixant, uh -huh. i cada any es fa amb un internet diferent de la geografia catalana, que uh -huh. en guany, doncs, eh, després d'insistir molt, hem aconseguit que es pugui fer aquí a Sant Andreu. Uh -huh. I la idea és que hi hauran una sèrie d'actes al matí a la plaça Ustila, que hi haurà un compte contes, un taller de còmic, una cercavila de cotxes clàssics relacionats amb les aventures de Tintín, que hem previst una assistència d'uns 8 cotxes, uh -huh. que estaran exposats a la plaça de Can Fabra i després es farà una cercavila pels carrers i places de Sant Andreu. I després... Uh, un dinar de germanor al bar Bersallis, al Subterrani, i a la tarda tindrem dues activitats que es faran a l'Auditori de Can Fabra. Una d'elles uh, són les cançons que surten en els àlbums uh, de... en català, traduïts per Joaquim Ventalló, que la filla, uh -huh. l'Eonàlia Ventalló, amb molt bon gust, va dir, no tradueixis les cançons franceses, que ningú les coneixerà, i perquè no hi poses cançons uh, tradicionals catalanes. Doncs una, coral de, una coral de Sant Andreu uh -huh. eh, ens farà oh, un recital, un concert, amb les cançons eh, tradicionals amb un to humorístic. I després, en David Chiford, que és un especialista en l'obra d'Argé, ens parlarà de la línia clara, que és el traç de dibuix que utilitzava l'Argé i que, d'alguna manera, ell va ser l'impulsor d'aquesta aquest, manera de dibuixar. Perquè tu també formes part d'aquesta associació de Sí, eh, jo des que tinc ús de raó, eh, i des de que em van regalar el primer àlbum Un dia de Reis de 1971-72, eh, em vaig engrescar i no he parat. Eh, per mi va ser com un accés a la lectura, sobretot en català, i sobretot gràcies a, a les aventures de Tintín i el Cavall Fort, perquè jo sóc eh, d'una generació que anava des dels darrers anys del franquisme als primers anys de la transició i la llengua catalana malauradament no estava present a l'escola o si ho estava era com si fos un, un, un segon idioma o un tercer idioma uh -huh. i d'alguna manera jo vaig poder accedir al català gràcies a les aventures de Tintín traduïdes per Joaquim Ventalló. Clar, perquè em dediquen a aquella època, eh, només, només, eh, com, a, com a revista infantil només hi havia aquesta, la de Cavallfort. Eh? Bueno, no, si no vaig equivocar, hi havia el cavall fort, el Trets Vents, Uh -huh. Alguna altra revista. Però potser no sé si... la més coneiguda no. sigui... uh, bueno, en, en aquella època doncs, la uh -huh. més coneguda era el Cabellfort. Fort, sí. I després doncs, El al Tintín. Pensa que el Tintín uh -huh. era un llibre que es, es venia amb un no els, els llibres els, els anomenem àlbums. Tots uh -huh. doncs els àlbums de Tintín eh, anaven resligats amb un personatge uh -huh. de, de roba i, I eren cars, eh? Pensa que es regalaven, en aquella època, jo recordo com me'ls regalaven per, per la Diada de Reis, per l'aniversari, o pel Sant. Vull dir, i recordo que, si no m'he equivocat, els primers anys de Tintín, un Tintín podia anar a beldre, nou pessetes de l'època, i un o un jabato, un capitan trueno, un sipisape, podia anar sobre una, una pesseta i mitja, una cosa així. Vull que la diferència entre un còmic i l'altre era, era bastant, bastant, bastant elevada. Per tant, era un producte de gairebé de luxe. És a dir, que consumir la cultura en català doncs, era una mica prohibitiu, no? Sí. Bé, eh, eh, home, si no es, tenien, no es tenia una, una bona economia, doncs eh, era, era allò, doncs, eh, rebre un regal d'aquests. El podies rebre doncs, eh, per... Per, per Nadal o per, per festes com, com uh -huh. t'he esmentat, no? Jo els primers que recordo els, els van regalar per aniversaris i, i per reis. Uh -huh. Jo recordo, encara tinc la memòria al cap el, quan me'l van regalar el l'àlbum del Tintín les set boles de cristall uh -huh. que no, no vaig poder, ho vaig elaborar, vull dir, que a partir d'aquí em va agafar una palera per, per mi va ser com un llibre de text vull dir, per mi l'escola era molt avorrida per mi l'escola era... Era un llac, era una, un sistema educatiu avorrit eh, que es pos, i trobar-te a doncs, eh, obrir les pàgines del Tintín i començar a descobrir mons, doncs per mi va ser una, una meravella. Uh -huh. I quan, quants anys té en Tintín? En Tintín com a personatge va néixer el 29 de gener uh -huh. de 1929. Uh -huh. Per, perdó, perdó, m'he equivocat. Va néixer el 10 el 10 de gener de 1929. Uh -huh. Per tant, calcula. Deu... Vull dir, més de 80 anys. Sí, sí. I això que es al veu 80, jove, 83, eh, però... 83 anys, 83 anys. Això que es al veu jove a les pàgines, però de... ja sí, el... és un personatge que no ha evolucionat amb el traç, amb el dibuix, a mm -hmm. eh, l'últim àlbum ja ja no va amb els bombins de, de, de jugador de golf sinó que hi haven texans. Mm -hmm. bueno, és un personatge que, que evoluciona a través del temps mm -hmm. I, i evidentment tots doncs, eh, els primers àlbums... Eh, eh, no existien perquè els àlbums es van ser creats a partir dels anys 40 uh -huh. i abans doncs eren uh, les tires que sortien amb un suplement d'un diari belga. Uh -huh. Perquè ara que estem parlant se m'acut una cosa, uh, la pel·lícula última que vam fer, que vam passar pels cinemes, vosaltres com a associació de Tintenaires com la valoreu? Home, jo... Una qüestió unànim, parlant amb els companys de l'associació, és que aquesta pel·lícula, en principi, el director, l'Spilgar, ha contactat eh, contactar tothom. No? Mm -hmm. I, d'alguna manera, doncs, eh, ha volgut deixar content doncs, els seguidors de Tintín, el públic europeu i el públic americà. Mm -hmm. Aleshores, eh, al principi, la primera hora doncs, és, és agradable, fins i tot és sorprenent, i els efectes, les imatges, la, la caracterització dels personatges, tot això està, està molt bé. Però després, a la segona hora, doncs, entra en un, en un laberint carrerós i està pesada. Jo t'haig de dir que a la segona hora, en el cinema, dormint, tenia unes ganes boges de marxar. Mm. Espero que la segona part, que la dirigirà el Jackson, el, mm. el director del Senyor dels Anells, mm. és que, modesta opinió, crec que serà molt millor que la de l'Spilger. L'Spilger per mi és un cineasta que és bo, que, que ha portat molt al cinema però que, que no sap acabar les pel·lícules, que, sí. que les pel·lícules al final les fa sí. les fa molt, molt carregoses i, i en falagoses. Fa sí, la fet acaba d'una manera estranya, no? no... Sí, bueno, però també és el... aquell moment que hi ha la lluita de les dues grues, a mi allò se'm va fer pesat. Sí, sí. Hi ha una escena que estan lluitant en un port amb dues grues i, i és que ja, ja tenia ganes de marxar al cinema. I com és que renega tant el capità Haddock? Home, suposo que el, és el personatge que jo diria que és més, més real de tots, no? Mm -hmm. Un personatge que, que és babador de whisky, és un personatge que renega, mm -hmm. és un personatge políticament incorrecte però a la vida real eh, ens en trobaríem molt menys, no? Uh -huh. vull, dir, vull dir, potser el, el personatge més irreal és el, el, el protagonista, no? el Tim-Tim. Uh -huh. Seria difícil de trobar un personatge tipus tim, -tim no? La resta són personatges que els podem, els podem associar a algú altre, no? Uh -huh. Des del professor despestat, sordo, sí. fins a la cantant d'òpera, sí. fins al, al mestre o el criat, uh -huh. fins als policies dupont dupont. Uh -huh. Potser el personatge principal, que és el, el Tintín, és el que potser eh, seria més difícil d'encaixar amb, amb el dia a dia, no? Clar, perquè té moltes característiques i això és una suma de valors que potser no... Es, bueno, no penso és... que és un personatge que, que, que es diu que és periodista, que uh -huh. mai se l'ha vist fer, fer de periodista a les aventures, uh -huh. i, i és un personatge, doncs, eh, estrany amb l'edat, perquè Podríem definir que, quina edat podria tenir, si 18, si 25, si 26, vull dir, llavors és, a, és a aquest, aquest, aquest punt de misteri que també ho fa intensant, no? Uh -huh. Vull dir no tot, no tot ha de ser calcat a la realitat, no? Que també la ficció també uh -huh. ha de demostrar aquests punts de misteri. D'acord. Molt bé, doncs eh, des d'aquí el que volem és citar als infants a partir de 7 anys, avui a la sala infantil de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can al carrer del Segre número 24 us oferirà a les 6 de la tarda una mirada a Tintín al qui, què, quan, com i això doncs anirà a carrer de en Pau Vinyes. Sí, si hi hagués algú que estigués interessat a participar a la al taller tintinaire de la biblioteca hauria de trucar a la biblioteca per, per inscriure's, eh? perquè calia inscripció és gratuïta eh? la inscripció uh -huh. però més que res perquè ho portin controlat des de la biblioteca doncs, I, cal... i, el, i el diumenge doncs, us esperem a partir uh -huh. de les 11 del matí a la plaça d'Urfila i després a la tarda a Can Fabra doncs dir, dir que cal inscri inscripció prèvia i que això ho poden fer a la biblioteca en les iglesies Can Fabra molt molt doncs, molt... eh, moltíssimes gràcies Pau i ja moltes gràcies que... a tu i ha sigut un plaer aquesta xerrada que m'ha encrescat mm -hmm. molt molt bé, doncs seguim en contacte Vinga. molt bé, una abraçada a vosaltres fins un altre moment ja. molt bé, doncs ara el que farem serà una pausa i tornem amb la nostra habitual agenda fins ara Radio Mediterràn, la amb els cinc sentits. Radio Rimini at Bella Hora Santa Andreu de Paloubat. Radio Unitat Vege. Sents amb el sol. Alit has la primera emissora local d'ocsin nocturn i música electrònica de La velocità durante si i, tal com us dèiem, doncs el que heu de fer ara mateix és agafar paper i llapis perquè us recomanem algunes de les activitats que es realitzen als nostres barris. Continua la Festa Major del Barri de Congrés. Continuem els actes de celebració de la Festa Major del Barri del Congrés. Aquest matí, des de les 11 al Cacar al Congrés, Indians, conegut com el Caliu, s'estan realitzant diverses activitats com un ball d'animació country, sardanes, entre altres balls. El lloc és a la plaça del Congrés. I de dir que també dins la festa major del barri del Congrés a les 5 de la tarda hi ha el cinquè campionat de canastre. Això es realitza a l'agrupació Congrés, les inscripcions les podeu fer a la caseta de la comissió i en el moment de la inscripció s'entragaran les regles del joc. A les 5 de la tarda també, però en aquesta, en aquesta ocasió a la plaça del Congrés tindrà lloc l'11 concurs infantil de fang. I a les 6 de la tarda recitar la càrrec de la coral de l'esplai de gent gran del Congrés, l'Espiga. Això serà a l'esplai de gent gran del Congrés L'Espiga, que és de la Fundació La Caixa, i es troba al carrer L'Espiga número 15, a l'entrada totalment lliure. A dos quarts de set de la tarda es celebra el vuitè campionat de Domino i Guinyote a la plaça de la Massana. Està organitzat per la, Cerv la Cervaseria al Congrés. I a les 7 de la tarda, també dintre de les activitats de festa major del barri de Congrés d'avui, el campionat de Botifarra per parelles, això és a la penya barcelonista, al carrer Pardo número 6. I atenció, perquè si voleu participar a la 18a milla urbana del Congrés, ara mateix us donem les dades com per poder fer-ho. L'edició d'enguany de la milla urbana al Congrés es realitzarà aquest diumenge 7 d'octubre amb un total de 13 curses entre infants i adults. La sortida es farà des del carrer Felip II, d'on sortirà la primera cursa a un quart d'onze del matí i hem que hi ha reglaments generals de les curses. Això, ja haurà, la cursa és oberta a tothom, sense distinció de categoria sexe La inscripció és oberta i ja es tancarà el 6 d'octubre, és a dir que heu d'anar ràpids a poder-vos apuntar. I hem de dir que l'últim dia és el 6 d'octubre a les 8 del vespre. El recorregut doncs, anirà a sortir arribada al carrer Felip II, els premis que es donaran és l'entrega al carrer és la entrega al carrer Felip II al lloc de l'empostitzat, els donaran els premis i els trofeus, els tres primers classificats de cada categoria tant masculina com femenina, En la categoria en la categoria fins a 3 anys, tots els participants tindran una medalla i el sol fet d'inscriure's implica la total acceptació d'aquest reglament. L'organització es reserva el dret de desqualificar a qualsevol participant que no compleixi el reglament i decidirà sobre qualsevol incidència que no estigui prevista un cop realitzada l'inscripció no es tornarà l'import de la mateixa, sinó si la, si la no participació de l'atleta és per causes no imputables a l'organització. Molt bé. Doncs dir-vos també que eh, encara sou a temps de poder gaudir de la família Ulisses, que us convida a apropar-vos a la, la Biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabre, aquests dies. Uh, més coses, el centre cívic de la Sagrada de la Barraca us acosta l'octubre de 1937 amb una xerrada demà, dijous, a les 7 de la tarda i la 9 i la també és oberta per uh, aquella gent que vulgui realitzar alguna activitat Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa uh, escoltarem una... bueno... Nosaltres el que ara mateix és marxar. Per tant, donem les gràcies a la Susana Abielda per la seva participació, a en Carlos Gasull, i si voleu ens retrobem demà a la mateixa hora aquí a la sintonia de Radio Trinitat Vella. Molt bona tarda a tothom.